دلیل داو که پنس در اللہ و تعالی در معمولینونا در بارک اختیار نفی کردی شای او و پیغمبری و حم روکو نبیابا در معمول بهی که معمولینو لاینی مکلپینو لستی کس میں اختیار چې کنو دیکی کنو ندیکی یعنی خام خوابی دوی انداری شای قرآن کریم که پنس تاریق ول عمر سفاره سزاوی دی تاریق ول امرسیډه چې یو څو کم دی نو امر فری دی امر سکی دی ان شاء الله حکم کړی پیغمبر حکم کړی او دا غوښته کړو نو سزا یې کړی دا وایله decided mos par he ta نو کوم او باهو پر غوډلو باندې azab و مصطحب و پرخود رو عذاب شده عذاب چده و دا په واجب و, و پرخود رو بان و معلومی که دا چل امر رو لین کم دا ایکی دی قرآن کریم که اللہ تعالی فرمائلی فلی احضرللزین یخالفون عن امرهی ان تصیبهم فتنة او یسیبهم عذاب علی و دیدیگی حاکتان یخالفون عن امرهی چاره مخالفت <سؤال> کی د حکم د پیغمبر علی السلام د خبر نه دی یوې ریګي چې و به رسیدي د په دنیا کې یا در دردونو کې بچا کې آخرت کې نو دا عذاب ورته یو دی ریګي د عذاب نه نو دا مستحق دی عذاب دی چې مخالفت د چا امر د چا کوي په دې باندې دوه سوالونه راځي په حاضر دې دوه سوالونه جواب کړي اول دعوي بو استحق رائيد لطارق يقال لا قول انتفاء الخيره انما قولنا ان موجب الوجوب استحق الوعيد لطارق الامر بالنداء من واوي شيء ان امر ما ناب وجوب لهذا كمستحق للعذاب فهذون كده امر فنسر مستحق للعذاب و قول تعالی فلی احضر اللذین یخالفونان امری انتو سیبو ام فتنطن و یصیبو ام عذابنالی معنی که دایت و جیلی که آکستان یخالفونان امر الرسول چه مخالفت که دا امرد نبی علیہ السلام نمخالفت سمطلب یعنی ویت رکون و بون فی اگدید ایدی چار را امر لرا انتو سیبو ام فتنطن فی و عذابنالی فی الاخرہ و حاضر دا وعید نده د وطرق دچا ده واجبوده لیکن یعنی دواله سوال پیرا یاو سوال ده. دا فل احضر سه غلط چا ده دا امرو دا امرو دو جوب د پارا لشی دا فل احضر چه د ده چا ده پارا چه دو جوب دا اوم دا امر لیل دو جوب او فل احضر دلیل کینسا پیش کرده ده امرو پیش کرده ده مدافو مسادره علی هغه دا واداو دلیلونه شيک یو سوال باندې پوښتې د دې سوال نه جواب دا دي چې سیاق د کلام دلالت کې جزاف الیحذر د وجوب په اړه ده په الیحذر د چا په اړه نه ایلو د وجوب په اړه نه ځان نه موخوف زم ما په داوا باندې دا سیاق د کلام نشي کېږي پاک مېګه څه کم خېرو سو ترغیب د اسات سلام ترې کنا ذید علماء میږي چې دڅه دا په له حضرت دو باندې وجوب ده باندې تدیده باندې دلیل تاجت شته قال امر للوجوب ذل سوال پیدا دي چې دا یو خالقونه کې مخالفت ده نه مخالفت على وجه الذکاری کنه چې سوق د نبی عليه السلام امر منینا دا ددا بدا بچای دا نه چې منی او عمل بنګي د مخالفهت په علاوه د انکار دي دې کمنو ته جواب دي چې دا مخالفهت څه کې نه دي او مومن مستعملي دي ترک باندې چې سړې عمل نه کېدې تاسو وي مخالفهت وې چې انکار کې نیمه لري نو به په اړه لپس کوفر وروړه دا په تشاره کوفر دا خالفون چې راوړي دې مطلب دا دی چې د نبی صلی علیه وسلم په حکم سره کوي عمل کوي او دا مخالفت علاوه وجه ترک دی نه کې علاوه انکار ولکه یې رضوا علیه و سوال انه موقوفن الا ان يكون هذا الامر اذا الوجب دا موقوف دی په خبره چې یا حضر احذر دې په چارو بار شي وجوب دې په هو ممنوع او دافو مصادرات المطلوب کنم انا دو این سوال لیما لا ایدوزو ان تکون المخالفت والا وجد انکار یا مخالفت لپطریق اید انکاری کاندون سرک والجواب دا ولنی سوال نا جواب ان استیاق الکلام دالون ایاخت دا کلام دلالت که علا ان هذا الامر بدون احتياج الى برحان بغیر در ضرورتنا دلیلتا و مصادراتن على المطلوب او <باخير> <مسادره> بغیر مصادره عل الممدوب نہ مصادره عل الممدوب دي ته وي شي دلیل باندې دلیل هم دغه دا و شي داوی لپاره دلیل دلیل دلیل شي ګره او د دلیل لپاره دلیل دغه شي دا و شي دې ته مصادره عل یعنی خپل مدعا تواپس را ګرځې در مدعا د زموږ سوال نه جواب وان المخالفه في استعماله مخالفتي کمره په استعمال, استعمال لدی کی ان مواد تطبق ولا ترک العمل به دا اصطلاح کاله شي پر کار عمل لدی واله سوچ پکوا غړ مراد کېدلی شي په دې د کین سیاق نا مخالفت الا وجه الصر به ودل لدلاله الاجماع والعقل دا درمو یو اجتماع د بنی باندې چال امرول دوغه خپل سوخه خير لکاتي یو د دې اجتماع څو ازویم د اقلی اقلی د اجتماع مطلب کوم د اجتماع تابع کړه څوره ما زګنو و چې څو کوي باهته څو کوي او چوب له دې څو کوي باهته اوجوب کې مشترک څو کوي باهته اوجوب کې سره مشترک څو کوي توقف ته دا دور ما چی وویل چې اوس ویلې دلالت د اجتماع ناګر دوی له دلالته ته نوتی له لیدما اجماع, اجماع خبره دا او دا اجماع خبره او د اغه خبره نه معلومی کی چا امر ول اجماع به یو خبره ده دا دینه معلومی کی چا الامر ول وجوب کما خبره باندې اجماع ده اول اجماع به دې پدې خبره باندې ایز ما غوا چې څوک څه کتاب وګوارې پروفایل وګوارې دښمن وګوارې چې څوک د چا نشي څه کوي تاله کوي وګوارې دینه نو دا په او نو دا امر خود طلب د فارده دی دی باندې په پیتی فاطم دي دی طلب د فارده او په طلب کې کامل کمه دی په طریقې کې چا سره وجود دی د کښې ته مطلب د دې د شین سره دی کېږي فارده کامل طلب کې څه دی وجود دی او ښه خبره ده اصل او دا ده چې او, آو لفظ سره د بل لفظوم شریک نه وي یو معنی سره بل مالوم اندې په تاراتو په مراه دې چې وراځي اې لا کډې دې ایزبا د یا خبر برنامه چیه میاد؟ تو خبر برنامه چیه میاد؟ چه جمعی میاد؟ چه دقی که سلام رول سنگا سوق جس طلب کین به طریقیه چهار پس پس پس صیغه ده تا طلب بابر او طلب کی جنرال کامل صفار ده چادر وجود وجوب دی او بیا اصل نفی در ترادف او ده دی شاده اشتراک تا بس معلومه از جریان رول می تو وحثن لما قبله وفي بعض النصف وكذا دلالت الاجماع دا وكذای چراولو ولی دلالت علم داو فمخیاتا شو وكذای چنو با مستقل کلام شو وكذا دلالت الاجماعی علی المعقول والمعقول یا دلانی دلالت کی علیه ودیبانی فرحین ازن هو جملة مستقلة المعطوفة علی مزموی ثابتها وحاسلو ان دلالت الاجماع تدلو دلالت دلالت الاجماع دلالت کی على ان الامر للجوب قوله لانهم اجمع و اتفاق کرده ان كل من اراد ان يصلب فیلا من احد و لا يصلب الا بلفز الامر نی طلب قیم اگر فلفظ دامر والكمال فی طلب و هو لجوب والأسر نبی الاشتراک فتاعینا عن نمودب و لجوب و انما قال صدفت آغا و هم شتا اجمع تاکی ذکر احلان اختلاف تینو جواب و انما قال دلالت الاجمع لان نفس الاجمع زګنث ایجماع لم ینخض نه د مناقضې او علا ان موجبه الوجودی چګنی معنا د امر وجود به ده نه مختلف په هې بل پر انما لجواب اجماع شذن ولا شین په یو خبر ده چې دلالت کی عليه وقزت دلیل المعقول عقلی دلیل عقلی دلیل کمونه عقلی دلیل دا و اوت عقلی خبر او دلالت پدی خبره کې جلم رولې مادیو پیل لیکنه بی مزاریو پیل, پیل, پیل. پیل لیکنه بی صحیح دکنه نو دا هریو پیل خپل خپل صده معنی دا فاقا معنی کیا سالونو سوک مشترک شده نه معنی مشترک شده او نهو لپس شده مشترک شده چید دکنه هر پیل خپل خپل صده معنی مدعسو کو ہمارو میوسدے فعل دے ودت دی یو پالستی پانانی او نے دے قصرہ بدی کتو خریگی او نے دے تریولا پستی وتا راٹی نے دی مانا شریک ونے دی لا پس شریک ما معلوم شو اقلم داوی چہ على ان الامر الوجوب وهو ذلك ان تصارف الماضي والمستقبل والوعد دلوا مخصوص الفينبغي ومن واجب هذا اي يكون الامر كذلك شاور دمناقشان دي شدلالت هيك بمعنى الوجوب سؤال شدا هو تعلق باقل ثابت كو لغس هو باقل نثابت دي لوكم هو باقل جواب وليس هذا الاثبات Hmm. واہ ہے ول سہادہ ل اثبات اللغه بالقياس او نه داسې کوم خپل دلیل مونږ پیش کړل دي د پار د اثبات د لغت په قياس سره بل ل اثبات كون اصله عدم الاشتراك بلکې د قياس هم دی کړه وی چې اصل دار چې د زه معنی سره دبر سوکشریکو نی تاریخ په لو په معنی سو پګشری کو نشته نو د سر د سوکشنګو وقیلا دلیل یقلیت به ذکر کړي عقلی دین درې دادی چه مالک ته او دا غیه او نوکر ده غلامی ده افسر ده غلامی ده دا غیه او پین ده او دا غیه او کلاسپور ده چی پلاسی ده او دی افسر ده چی پلاسی ده چه کمدنو بی چه او بران او اگر آنو ده دا چه پلاسی نفرمانی تابیگی نیستن دا نفرمان اولی تابیگی خوب بدو بانه منل سو واجب او دو نمانه لنسک وردسویلشی نفرمانا سپېړو ورو ورو کې کستند شیت پی کوي وكينه پالته دي بشورو وكيله المعقول ان السيده اذا امر غلامه بفعل ولم يكن من استحق القاف فلولا لم يكن الامر الوجوب ولم استحق ذلك قد امر ذو وجوب نو دي مو مستحق دي سزا نو او نقل شي شي دي په بيان نصوصه المعقوله کې نور طريقي اوم دي دي ترکتوها له الاتناب هغه ميدان سرابز کا برتوړي